د له او تونونه حتي یتونهله ست خ لم تماسته الله بجوس ان غیرمون قسمین له ماس ته بجوس انې لکانه پ یا ختون بالپیل پهلم تتكون کور یت مور نه چې دا مسئلہ شروع دا پا عین غیر مراکب کی هغه جو جز لایت جزا دے یاغین کې کے په پا جاؤ فرق سر جز لایت دا په مسئلہ دا متقلمین جز لایت جزا مانی حقی مانی آو حکم آوئی تھی جز لایت جزا نشتے بلکہ ہر جز یا تجزا یا تجزا یا تجزا لایت جزا نشتے بلکہ یا وس متکلمین درې دلیلات زاند په اړه ذکر یو دلیل دي دلیلي قوي ذکر کی. او دو دلیل دي دلیلین مشهوریه ذکر کړي دلیل دلیلي قوي او او دوه دلیلات دي دلیلین مشهوریه دا اول دلیل کی دی وايي نو دلته څنګه اصطلاحات بیا تاسو پیدا نه چن امور دي یا چر مباحث اول کورسته دی وای اول کورسته دی وای دا په دې دویا مدار کې ستحت ته وای سطح مستقيمه ستوای او درېمدہ خبره به پیژنو چې په انقسام د محل سره انقسام په حال کې راځي په انقسام د جاسره د محل سره په انقسام په 50 یې دادري خبره مو پیژن اوله کوررسته ته وای د کورې مختلف تعریفونه دي اول ول تاریخ تک ورې داري چې کور را هغه شرای چې پځخان او په داخل ده دي کې نقطه فارسک او دغه نقطې نا موحیت طرف تا خطوت راو باسي او دا خطوت طول سواشي او برابرۍ د دې تبوي کور را دې تبساوي ون تاه که نه نو دی ته بهسهویل کېږي هغه بهته نو دی ته به ویل کېسی شي دی ته به ویل کې ک کور راه ده که نه خو د ند ند ته د کل نو د بی په دی من کې دا چېې کولاوې سی په من کې او نقطای فرک او داسې خصته او باه دا موشید طرف دی د برې چې سوي او در خطوط خودت و خطونا در طول دی محیط طرف تک روماسی او در طول خطوط سی شهو چرنا سواسی و برابرو ایام یو گزو اغپلم یو گز یو گز یو گز دسم گز گز دی طرف تم گز ار طرف تا گزون گزون گزون دی مدید طرف تک راکاگی کشو ندید بسوائی بر رای نو قرر دي توې ته پاسېخانه او په پا داخل کې یو نو سفر او د دې نقطې نو حدود راو باسي د محيط طرف ته کدا ټول حدود برابر ا یو رنګيول دي ته بسوي قره دای تاری باز خلق نور تعریفونه کړلې خو هغه نور تعریفونه د دې تاریخ د لوازماتونه دي یو تعریف دا کړل وي کو ردي تویکنه چې ما احات به سطر واحد چې حاتې کړی کاله ګور ستین کو سره ب کو رويشته من فرسته کنه لکه دا خو از من فرستلتي شیرا کو را کو را خدا نه ده کنه نکڑا خوشو سر شخونی سر شکل لے خوفارا زی کسیدہ چی احاتا پی کریچا سطیق واحدی دیتا سوے لے کی گی کورا درام کورا دیتا وائی ما لا یکونو فیهی خطن بالفیل چی پا دی که خط دلیل نی چی پا دی خاته بل فن پکېتا زکه د کورې هر زه کوو کوږي کنه هې بل ته چېاوي دا څټ ټکوږ دی نو هغه کم زه را کینې هغه نه نعمت مطلبدارې د کورې خو هر زه څنګه دسی آر زه دې شي کنه د سراټاې هر زه دې شي ګوळी کنه هر زه کوږي و لكن هناك في خط يطررت条اء They just wear features الصترات في الخصص french اللي يجح تسوي طريب شما ينافق ذ مج� empatصنسون لأن det Ian واحدً أو صترات الخصص y Ồ يا Peders ندیتا کور راتون وین او جمع بخورر او را رات رایس دا بحقه ترس سدحه ستوائی مکملتا و جورا که سدحه ستوائی سدحه خو تاسو پیجا خو سدحه خوز وقی اسمین یو مستوی او بل غیری مستوی غیری مستوی دیتا وائی چه اوار نین دشې نه سال باندې برابر نه امستوی دي توای ک په سال باندې برابر دی ک په سال باندې تشې برابر دی بیا امست ک کما سطح امستوی دی هغه په توقې سما د یو سقیمه یو مستقیمه یو مستقیمه ها مستقيمه دې ته وایي چې ورساسه په یو خاطه مستقيم باندې پراټايږي چې په پر سال د برابر په علاقه دا ځکه د سطحه مستمیده برابر ولري او سطحه غير مستقيم مدې ته وکیږي د دې څه دي دا مستقيم راغره دا څو برابر ده کنه درشي برابر ده برابر ده په حقیقت باندې نه شته خو شي نا مستدیره دانو یوه مستقیمه او بله سطحه مستدیره یوه سطحه مستقیمه ای او بله سطحه مستدیره دسیل هست مستدیره ای ها بحث ختم درمه در ایمه خبر دامه چه محل تقسیم کری کنه اه نحال با تقسیم کرید چه ما حال تقسیمی گی نحال با مسیشه کی گی اس را سے دینیم تا متقلمین وای وی جوزی لایت اجرزا حق دی یعو دا سی جوز با مختزمکا باندشتی یعو دا سی جوز با مختزمکا باندش مزید د تخسما ناراضي هغه کې ها mesti دلیل در من به کورای حقیقتیا من به کورای حقیقتیا په صحي حقیقتي کیرو من به کورا حقیقتیا په صحي حقیقتي به اېدو مونکي کی نو د کوربا د دې سره تماس په یو جوز کې دا به څنګه کوي تماس بکې خو په یو جوز سره به تماس کوي هغه جوز بلایې تديمي هغه به جوز به وي که کدا کور را د دې سبحیسره تماس په یو جوز اونکي داور سره تماس وک داور سره تماس کی په په یو سر تماس و کې خوا په یو جو سره کوي که نه خو که په یو جو و کې که پهڅ جو جو دوا نو بیا با خو په د کورهې خ بلفیل را ششي په کورکې به په کوره کې خ بلفیل را شي جا خو خور را کور را نشوا مقتی نراتا اونو چه کور را دیتا و چه خط گل و بکین لی نو مجبوری را تا باوایی با که پا دسی جوز تقسیم خوری داگه کهی ملاقات کهی که آغا جوزا لا یلقسم دی خاکی داگه نقطه که دل تا دا. دا لا یلقسم شوا نو دا دی جوز کم محل دی پا دی کور را که دې جستکه محل دې په دې کور راشي هغه راځي لا ينقسم هغه هم څه دا نقطه کې لا ينقسم شونه باقي هغه محل هم څه یې لا ينقسم هغه هم تقسیمه کته وایي چې نه دا نقطه دې څه نه کوي دا محل به څه تقسیم د محل سره او تقسیم په کا را راځي حال کې رازی میں بیا خود این نقطہ تقسیم کرا نقطہ ریسا کرا نقطہ خواہی دیتا که تقسیم نقطی او سشوا تقسیم. نو یہودسی جز پر یہ کورا کمات آتا اوہو چھ آغا جز کے مزید تقسیم نور نو جز الہی تجزہ حق شو جز الہی تجزہ اسی طرح جز میں نے آپ کو دیکھا جو کې اس بالکل تقسیم نه آ سکتا ہے وہ جس اسی کورا جو تماس د نقطہ ہوا تھا اس کے ساتھ میں نے کہا کہ وہ نقطہ قابل تقسیم ہے کہ نہیں اگر کہتے ہو کہ ہے تو میں کہتا ہوں اس میں خط بالفعل لازم ہے اگر کہتے ہوں کہ نہیں یہ لاینقسم ہے یہ نقطہ تو میں کہتا ہوں میں ایک قدم اگے جا کر کہتا ہوں کہ اس کا جو محل ہے وہ بھی لاینقسم میں سے ہوگا اس لیے کہ اگر وہ انقسم میں سے ہو تو تقسیم المل محل یقسم الحال قلت نقطہ میں تقسیم اتا ہے وان شکان له یو دڅه دز مونګه وخو چې په کې مزید نور نه نو جز الای تجازات شی شو احدا اقوا د ادلاو د اثبات الجزنا د جز الای تجزا کول د اثبات کول ډیر زیات دلایل او د حقانیت ډیر دلایل په هغه ټولو کې اقوا دار لو سعت که کې خو شي کورای حقیقتیا اعلی سطح حقیقتین سطحې نه یا دې چې نه نه کم وی ته ماسپره سکتے او داو په یو غاړځیو كنځین دا خو پر راحتیا نه دا او نه شي کور راحت کې کې دی پهマンス کې نوخته फरक کې ټول خطوط خارجي لمرحيد سي برابر یا اي حد تفکري سي واحدي یا په دې حالت کله یو سخته په دې باندې کو تقریبا دریو کړلا یو دانا یو دار یو دثيدا دمانه کو ډیرو قاعده کنا او چې حالت پکړي سټھی لم تمثه ن سمات باندې کې دا قرره دي سطحې سره الا دي جزء مگر په جزء سره خاطر جزء به منقسمي کې غير منقسم وي نو په جزلايت اجازه شوه کله چې دا سمات ور سره کی په 55 سره دې جزء 아이 ني 55 نو لکان نسی ختون بل فیل بیا خوې په کوورې ش را وته نو را نه ه را شي فلمته کور را سره ح یا دا په خل لازم شو که تا منېوه ک راوه کرن نه شوه د چې ک را نه شوه نوخام نو مخه تماس ب کوی په یو جز سره اوس د دغه جز مححل کوم لا یین قسم ونې کا محلي ينقسم شو نو تقسیم د محل سره تقسیم په چاګه راضي په حال کې نبی اخو باندې نقطه کې تقسيم راشي لہذا جزلا د جزاسی شي شو الله واشهروها عند المسایا اشهر د عدل الله د باتل جزما عند المسایا اغل واجب اول واجبات د اول واجب حاصندره ماده ګور متکلمین وای ک جز لایا تجز حق نشی او باطل شی او یا تجز شی شی حق شی نو لم تکون الخرد الا تو اصغرا من الجبل القرامر نكننا تالیا باطرن فالمقدمه ک چرتوک د جز لایا تجزات کی شی نشی حق نشی او باطل شی د بیا به د وری دعنا او د کڑا مار د ده طال برابر شی اوری دعنا بتینا وده نشی ده وری دعنا بتی نسلی شی وده نشی ولی ده وری دعنا کم تقسیم را غیر متناحی عینده او کڑا مار غر کم یا جسم ده پایی که تقسیم را جی غیر متناحی عینده نو چیرت په هالو په تاسو فنی ځوان کېځا غیر متناہی دی نو بیا پکاردادا چې دا اب وړل شي او دا د مار غژ غږ د دې نه غژ نشي دا ځوان د سي شي کی برابر شي ځوان ځوان دا کنه دا یو کید مځا غیر متفدا یو کې دیم دایو د دی وړوګری تقسیم راځي بیا دایو وګټیدا چا نه دبل نه وای نه د غټواله او رکوټه والي د دا دې دارو مدار خو پاجاو با د دې دارو مدار بچامانی <تصفح> <تصفح> اته پتوانو کې اچاګيري متناهي وګاڼل نو اوس څنګه وای چې د کوم ځای غيري متناهي د کوم غيري متناهي نه دایو غټه دبل نه د بیا یو غټه بل نه څنګه شوږي دوه غيري متناهي شو د بیا یو د بند نه غه ل کېری شياش د ممسه وجه هاې دوه ووجي اورو ینی الوجول اوور ان د هو لاکانه شي کللو نیم ین مون لا لاې هاټین لکه لا ستا سپنی چې څنګه د بیالممته کویل خاردالهته نو شي خارداله خله ری دووری دا نه د شړ شم او دا نه به غه نشي میل جابالې د جاال نه لا نهطالیاباتو خلل موقد د مومیسللو دا نه غ د خلی د غار نه دا, دا بهتل دی نو مقدمې مسلللی چې په هر عین کې تقسیم نه راین کې تقسیه نه را واجه د که په هر آین کې تقسیم را شي نگہ بدرعانہ اس نا غیر متناہی ال سری اج ہر واحد دے نا لان کلا منهما ہریا دے نا غیر متناہی الاجسار غیر متناہی ال سری باراب سوال دا و لا موثق غرض ده شارح ده فرسواننا سوان ده کی زرا وری دانه کلیم غیر متراہی او ده کلمار فر کی دیم غیر متنالی خو په یو کور دایو دی بیا ده دی بل نس شی کنه بات دیو بیا څنګه رات کیدلی شي از مو ده سی غردا په اعتبار ده کثرت اللجزاد سره ای او په اعتبار ده کثرت سره ای او کثرت او قلت په اجزای متناہیو کومه متصور کړئل شي او کده دی ډول د اسمنو اجزا غیر متناہی دي اینده کده دی ډول اجسام اجزا غیر متناہی دي نو په غیر متناہی کې بیا خو کمه او ذاتي ان نه ما سرت ل و قلت وځانکه او دا کللتتهتته ان نه مایته او فیل مطنا دا خو په موطهی کې متهصورور کېدلی شي غیرې موته او مورمه تو هم کللت او کثرت کې تهصورور نهکر سکت پوهشي نه او تړو چې دا غیرې موت جااب شنه یو غچ ی ب چې جوړي وځانې کو نه مار ته سوور متنا په دیبان یو سوال دی سوال داې ستا د دا, دا, دا معلومه شو چې قلت او کاسرتته دا په متناهی کې متصور کې دللی شي او غیرې متنای کې او زه در قه چې قلت او کسرت په په غیرې متناه کې راغل او متصور ووي او طب منې وي ممس مسن دا چې عاداد غیرې موتی دي عاداد متیدي که غیر موتدي مور نه غیرې متدي د اییک نه لا ایعلانې حین د عدد غټ دی که چې د در نه لا علانی حاتین وا اییک نه او دا راتهوا چې په اعاد کې سر ډیر دي کهل ډی پیاؤ زرکی لس دا لس ای صلا. سل سل گلو نا دیر دی که نا اعدادو کی درگیز دیری که سلو نا می او سل سل پا کی دیری که لس لس پا کی دیری <تصف> لس لس که نا دیر که پیاؤ سلو کی لس دا لس ای لس پوانو اعداد دا طول و خوک و ای غیر اموتا ایک سے لے کر آخر تک یہ بھی غیرمتن ایہی ہے اور دس سے لے کر آخر تک یہ بھی غیر منتن لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک سے لے کر ألعہ کنیہی یہ زیادہ ہے بنسبت دس سے لے کر العہ دی اسی طرح اعداد میں انوب اور میعت ہے لیکن علوف اس میں کم ہے میعت زیادہ ہے اسی طرح میعت کم ہے اور آشارات اس میں زیادہ ہے تو آپ کہتے ہوں کہ غیر متناہی میں اقلت اور کسل نہیں ہو سکتا ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے ہو سکتا ہے دو ایم دا اللہ معلومات متناہی دی کہ غیر متناہی او مقدورات غیر متناہی دی او کم پا کم زیادتی معلوماتی دی کہ مقدورات معلوماتی دی پل زان معلوم دے مقدور نوے پل صفاتی معلوم دي ها مقدور ندې نو مقدورات دي چې معلومات نو بیا غیر متناهي کې وغځرا غه کړه نو تسنګ وایي چې ذلك النبات تصور فی المتناهی د علت او قصل متناهی کې راځي او بغیر متناهی کې راځي معناتا څه وکې جواب دې سوال نه جواب ورکې جواب ته نږدې ورکې مړه اگه کوم عداد کې خارج تراوطلی کنا اغم متناهیری اغم سی شیری امان چه عداد تا و غیر متناهید و غیر متناهید مطلب دا چې لا تقفو عین دا حدیمی دالحدود یو حد باری اودری که نا پا یو حد مانه سم اطلب لکه استمات و ایلنس کرا پادمانا پادمانا پادمانا پادمانا زمچی یو دو رو پکنو رو زیاده کن تیچی سمرا عداد پر جواب یو دا پاسا كون. نو عدد په یو دې ودريږي نو کوم چې خارج ترا وتل لي غثي شهري متناہی د قرن د الله معلوماته مګوراته چې کوم خلک وې دا غیري متناہی دي نو دا مطلب نشته چې خارج ترا وتل لري دا غیري متناہی دي خارج چې کوم را وتل لي دا غثي شهري متناہی په دا څوک یو ته غیري متناہی وي په معنی د الله تقفو عند حدد په یو حد باندې ودريږي نو تاوسم ما ته په غیري متناہی کې کمي او زیاته اگر ثابت نه کړه البت در امام چې دې ته وی غیر متناہی مقدورات تمامه معلومه توه آزادو ته دا پدې معنی نه وایي چې در حد مینل حدود باندې مدري نه دا په حد مینل حدود باندې بارحال <سؤال> حاصل د کلام دારે غیر متناہی چیزونو کې اغابي عسیشه نه راځي قلت او کثرت نه راځي لو کته جوزه لا تجزات باطل وای اي تجز حق وای نبیاب ارژ کې نه بیا به خدانت په کار داره چې وړه نه شي د چاه د غر نه ځکه دوواړو ک غیرې مت اجزار دام او څغه او کبر خو پبار د چا سری که نه دقللت قلت او د او قلت او ق د متناه ک را تللی شي غیرې متناه ک شراتتللی نو دا دللی چې مشهوروله